Він через чотири роки після нашої подорожі усе ще вважав мене своїм близьким другом. І то була наша остання зустріч. Яким був наш корабель, хай підтвердить такий анекдот з корабельної газетки. Пасажир запитує в капітана. Чи то правда, що Геленік Принц був уже в музеї? Ні, відповідає серйозно капітан. Але піде після цієї подорожі. А зараз його використовують як зоопарк. Австралія. Нас із Гуриком повезли до переходового табору в місті Бонегіллі в штаті Вікторія. В Австралії я вперше від часу свого ісходу. В 1943 році регулярно почав їсти і наїдатися кожного дня по три рази. Смакували мені навіть баранина. Може тому що я її перед тим ніколи не їв. А як їв, то не знав. А по-друге, після моєї подорожі і рибної дієти мені, мабуть, смакувало б усе. 14 лютого я дістав від міністра імміграції дозвіл на постійне проживання в Австралії, а 23 лютого мене послали на роботу до лісу біля містечка Дайлесфорда. Гурика призначили на роботу на острів Тасманію – який є окремим штатом. Чомусь із собою я віз Бунду, кожух із Німеччини. Хоч знав, що в Австралії нема зими і нема потреби в кожухах. Якби мій кожух був із якихось вартісних шкірок, наприклад, норки, бобра, тоді справа була б зрозуміла. Але він був перероблений із військової шанелі, підбитої королячими шкірками, навіть не перефарбованої на цивільний колір, а мої кролики линяли, аж поки геть не облізли. На що було возитися з нею, досі не можу пояснити. Можна пояснити хіба тим, що людина народжується капіталістом, і всі кровожерні прикмети капіталістичного ладу вже є в її генах. І тільки обставини роблять її з уродженого капіталіста соціалістом, який за першої нагоди повертається до капіталістичних навичок. Врешті в Австралії, коли послали мене на першу мою роботу до лісу, я поїхав на державний контракт. То з жалем ніби забув свою бунду в потязі. А мій товариш по цьому лісовому етапу життя, один бойко, який згодом захворів у лісі на шизофренію, і почав боятися кожного вдягненого у якусь уніформу чоловіка, навіть носильника вантажу на станціях. Коли довідався, що я забув свій кожух у потязі, дуже тим переймався і все не міг заспокоїтися, чому він його не запримітив. Коли ми приїхали з Бойком до місця свого призначення, нас зустрів на станції Форман, наставник, та привіз до табору. Нашим працедавцем була Державна лісова комісія. Тут я був приголомшений новим стилем життя і все інше відсунув у нірваний темний кут, як писав геніальний знавець людської психіки Франко. Між сокирами зрубували або пилами спилювали дерева, обчищували стовбур від гілля, рубали на поліна довжиною 6 2 метри, Грубші кололи і складали в купи. По них приїжджали вантажівки і забирали на продаж до міст та паління в кімнатах. У штаті Вікторія закон вимагав, щоб у кожному домі у вітальні було вмуровано камін. У прохолодні вечори у ньому запалювали вогонь і довкола збиралася вся сім'я. Такий був звичай. Я вчився зовсім нового для мене ремесла – дроворубства. Вміло раз пора з сокирою потрапляти у те саме місце, різати пилою у двох чи самому, гострити лезо сокири, щоб було гостре, як бритва. І я самотужки проходив курс, як долати мистецтво пиятики. У таборі жило 50 мужчин, по два у малих дерев'яних бараках, різної національності і різної масці. До найближчого містечка було приблизно 30 миль, 50 кілометрів. До залізничної станції – 7. У час дозвілля ми працювали лише 40 годин на тиждень. Як звичайно буває в таких ситуаціях, першою розвагою стає пляшка і щось до пляшки. Нічого у цьому дивного немає, бо соціологи давно охарактеризували західну цивілізацію як алкогольну. Згодом на Сході Європи запанувала супералкогольна цивілізація. Без алкогольного напою нічого важливого не відбувається в бізнесі, родинному чи товариському житті. Не треба підкреслювати, що алкоголь звільняє людину психічно. Вона говорить і поводиться, як сама того бажає. Кажуть, що у тверезого на умі, то у п'яного на язиці. Товариство вибачає п'яному його нетактовність, як священик гріхи на сповіді. Є навіть чемпіонати і чемпіони, як на Олімпійських іграх. Хто кого переп'є? Тож кардинальне запитання – чому людина п'є? Відповідь – щоб бути п'яною, тобто вільною. Навіть деякі звірі, наприклад, слони – Йдуть пастися на рослинах, які мають алкогольні властивості У наш час лікарі рекомендують те, що наші предки давно знали Одна чарка в день йде на здоров'я Тому при підношенні келиха вони чоломкались на здоров'я Один мій приятель довів до перфектності цю лікарську курацію і Він заощаджує цілий тиждень по чарці, щоб випити сім чарок на раз Математика правильна. Таких розмірковувань ані я, ані інші двороруби не мали. Я завжди мав проблему. Я не п'янів. Мені не розв'язувався язик. А точніше зав'язувався. І я хворів, звичайно, з болем серця. Мій шлунок повертав усе випите і з'їдене.